Bismillah ar-rahmann ar-rahim Elhamdulillahi rabbil alemin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 të jadojnë të mire njëri tjetrit, të gëzohen njerëzit për mirësi që i gëzohen dikosh. E, kam përshtypen se e kondër të ashtë e vërteta, që shumica e njerëzve e që nuk kuptonë se shëllut ashtë me në dukuri, nuk është rast e dy rastët, që njerëzit mos të i gëzohen, fatketësisht, mirësive që i arrindu kosh. Dhe të kinë dëshirë të flakë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 Elfalq, jagimit. Nga qëfartë mëmbron? Min shërri ma khalq. Nga keqëa që e ka kriuar. Allah së kriën keqë. Po nga kriës të mrabështa. Që bën keqë. E që fundi-fundit, janë kriës të Allah të zë gjëllë. Pas të i bëjda më të utje. U min shërri gasikin i dhe uqab. U min shërri në fatati fil uqad. U min shërri hasidin i dhe hasad.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 se zilija i di e gëtë mirat si kur që zjari i di e gëdru të njoma. Shumë e shëmtuar, shumë e keqe. Kër flasin djetarët për zilin, ata përmendin se kjo i ka 4 kategori. Nuk është e një kategori, nuk është e njëjtë. Ka kategori që janë të të shëmtuara, ka atyra që janë në pak shëmtuara, Po mbi gjitha, mbetet një dukuri e shëmtuar. E para është që, në esens, parasit kalit e kategorit, djetarët e kam përmendu shikuës të nërruar se zilia është që njëriu të dëshiran humbjen e begatis të ati që i ako zili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 nuk naqen, no dhe se nuk e shunin dikën duke vujt, duke je keq, duke e humë për begatin që e kanë. Dhe këta njerëz janë disa kategori. Kategoria par, që ku nërruar, është kategoria njerëz që ja kanë zinjë dikujt për një begatit që e ka, edhe pësa ta nuk e lakmojnë atë begatit e kemë për vetit. është ka nuk këndë një ambitës që atë të ketë atë begatit. Mirë po, nuk ka mundësi me, me, me u kënoj përse di kush e ka. Zotë në rujtë, që ka këta, këta njërë të likë se? A ti nuk i duhet, për shambull, asë nuk ka ambice për shkollim. Përse po, po për parafiloni? Edhe që ato e huptaj. Më minë që se aje hupt. A rriti memorë, mduhë, më më e ketë rritime morë, së mduhet mazgjë. Vë që aje mëse ketë. Vë më që aje mëse të rahatë. Vë që aje mëse të jetë për parameje. Mëse të më mirë se une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 Kërësja e pola këtë begati, ta është zbotëra hatë, e pse dhaj, nga mbranda në dizë zjarë i zilis dhe i gjelozis, që a e ta umë nga të begati, që veshë kytë mbetën me te, përshka këse konkurenca është aje që e ka ndezë zjarën e zilis Allah nërvojtë. Dhe kategoria 4, që e ka mbranditërët është ta dëshë një begati qëfare kodikush, por, pa dëshiruar që a i pari që e ka të ahumbë. E kjoj këto është i falur për këtë dëshirë që e ka pëtët. Andaj, sëtë i gjemë të gjithë të këto kategori. Njerëzë vëllahi, të sirët, gëzohen, kur të kushë e unë i begati. Jo pse e dëshirë për veti, po veç, veç, qashtot, e dëshirën të keqin, e dëshirën, e dëshirën, zullumin dhe tjerve. Nuk në që pë Kohnie, për shembull, qjetë të bashurtuar se kanë pas lumtur. S'kan qendra at. Por kur dikush bua trat, nuk thon "Elhamdullah që ti dikush po kënaqet." Por fat keqisht, e kanë zili. Pse ata po kënaqen? Pse nuk janë shumë kënaqë ata po kënaqen? Po Allahu gele, ai ka buforizim, elhamdullah që dikush po kënaqet. Elhamdullah që dikush po kaën mirë. Ai vajt si ka pas kushtet që duhet. Po ta dikush i ka kushtet që duhet. Me se u gzu pse i ka ai kushtet që duhet? E ko zili, psa i ko, pika i kështë, pëse bash atina, pëse bash këtina. Një qinë loj pythje që sinalizojnë për një zili të grumlua në zamën këtë njërë, Allah në ruaj. Dhe sot me këtë rish, pat këtës eshtë, rral gjendikën që, thot Elhamdulillah, Wallah, zamra më ka knaqë, që filoni i kish arrit këtë punë, ose e kish blikë këtë, ose e kish fitu këtë, ose këtu, e kish korsu kësas këto e thëtë disim me një lëj, hipokrizia, e nuk kja dëshën zemra asasialë o në nërrujtë. A nuk është këtë dukërishëm të orë? A nuk është këtë dukërishëm të orë? Pa dëshëm se po, vëllatë. Qëka ka shkëtë u këtë? Pse është kjo kështu? Pse përra ndodë kështu? Ka shumë shkë që. Ka shumë shkë që i kam përmen dietarët. Unë duhet i përmen disa pe aja që djetarit kanë thonë të qëditurit. Që ka në këtë qëdit? Mo qëdit, për ka filoni. Dhe qështë, qëditet smun me lidhë. Dhe qështë, ka, ka dulaj ka që i meqëm. Ska posa kërkan, qështë. Ka dulaj ka që a, autoritative. Ka dulaj ka që i pranushëm të njerës. Ka dulaj, për kaj. Dhe qështë, pajnë me thonë për filonin. Kështë a thonë dhe qëka, po filonin pësët. Këa është fad Begati, Allah, o, tjep ku një danë. Aja që është ka këta nëzirin të ta është fillemisht një, një, një doz e caktore që disë. Nga se gjithë mund janë mësu me nënçmu diken, me përbuz diken, dhe kur ati të atit përbuzurit dhe të nënçmuarit, Allah o gjellohola, jep begati, atashtë si kur se janë që ditë për pejgamerës së sanë. Ha dhe lidi ba, atha Allahu Rasula? A këta Allah pas ka dërgua? s'ka paozoti kë mëju pegamberë e ka qiu mohammed në elsan asa më qiu filanin se edhe kautrit edhe ka, ka pozite ka babe ka none ka kuşërie po ku e gjetkit je ti mëju pegamberë çu ditën peka ktina ka, ka dul kë tash apo dhe ah uh, pavçia dhe mungesa e e e e e informata mungesa e e analiza së mirfild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 Ja qoftë subi rahmetih men ysha. Allahu xhalleu alaj aitseli evecan me mshirin e ti këtë donaj. Ai ozakdan, ai begaton kdan, ai fal kdan, ai ngrit kdan, ai ul kdan. Ai sukses kujt e don. Ai munson ta arrin dikush në shkollim sa të don. Allahu xhalleu alaj. Prandaj çka kimu çudit. Nuk kemi ne ata që ndajmë Rahmet në zot mes njerëzve kush e meriton? Allah e din. Kush e meriton këta kushat, ai e din më së miri. Po ne e çuditim. Ka dol djali në gjemihe, i filon në xhamia e baba bishen konn mos vet kanë pië kanë bu. Po çka ka qone pse ka post? Njeri u përmirsua elhamdullillah. Xhel hamla çka dol di kush për familjes tyra që po falet. Seksi komente, zilie. Tash ajo dol para callzoneve. Kursion konn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 Filan me pas zili, a po? Pse po e hup kontrolin bita, po e hup e, shërbimin e tyne, po e hup të, dhe tash, filan me manifestu një lejtë zilije dhe uretje, si pasoj e humbje së një të mire që e ka pas, se njerët i kanë shërbju, kanë ejtë gati, e kanë dëgju, e kanë respektu, tash njerët i kanë pun të veta, njerët i kanë angajime të veta, nuk është më si për para, a po? Dhe tash filan të uran njerët, që e filani dhe, dhe, Njeri ka punë të vetë, alhamdulillah, kërësura nuk bën me konë mos mirë njësë, nuk mund njerë me këtënë gjithë më shërbimin të tanë, gjithë më me konë afërteje, gjithë më me konë shërbtorët, nuk ka më nësikë se me konë. Nësë Allah ju ka fëtë mirë, alhamdulillah që jenë përvarësu, alhamdulillah që jenë borë ahat, alhamdulillah që jenë këtë mirë. E jo t'ja kemi zili, si kërëse për shambullë mund një mësus t'ja ke t'zili në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 dhe djeon e komsuetar që sheu qiu po pa... pse alhamdulillah po ty detjet i kur se ka msua tash je poparsu gjith kështu të dunjaja ti gëzohemi suksesit të zonësve ton ti gëzohemi suksesit të puntorëve ton ti gëzohemi suksesit të të vëngjëlive ton të të rinëve ton që anrit ndua tona ti gëzohemi edhe pse ndoshta ne humbim pak në këtë rrym kuptim të shërbimit kuptim të afërsis por kështu të dunjaja Nuk mundet gjithë mund, dikush me të nejtë ty ofër. E të kemi zili. Pse tash aj që ka qenë me ty, ka shku me dikën tjetër. Shka kështu e kalitë dunjaja, kështu e kalitë uh, rëthanat. E të ke të zili. Apo, pse ka shku atje, e pse tash përrejnë me ta, e pse kështu është me mumo. Një që më pseja pas një sepse. Sepseja vetë me këtu është zilija. Të ke të zili. Nuk mundet,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 Unë për flasë nuk i u referua rastëve që i di që njëtë kanon muanku. Dhe në atë masri ku në ruatë, që në shtafëmiju është nënda nga prindë të ti. Për arshturit se aktuara, ka dalë në shtupinë të ti. E tashme ka fillu zilija zotë në ruatë. Dikur sotë, për qyshja ka prindë në zilijë thëmiju dhe vetë. Njeri kur të prishët, e kur botë i ligë, gjithë shka prindë për ti. E ka vrahë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 Dokumonta për Ballan, pse po kënaqet ai me familjen e vet, me gruën e vet? Pse po kënaqet kimoku pse? Subhanallahu elhamdullah, nuk kënaqet pa Allah, çe po kënaqet, alhamdulillah. Ishalla gjithë kënaqet. Pse më prit më në fallë, më në fallë. Paknaçi jallan arut. Për shërsyje. Po kënaqet pa dikush po kënaqet, alhamdulillah. Por ju është mësu, më pas, në kontroll, më pas në shërbim gjithmonë me konatar gatit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 që arrini që kanë këdretim, me ndonë se si ja, ja ka zën dilin e autoritetit. Ka njerëz, vëlloh, që me mujt dilin veç për veti, këshim bapëm, tjerit letrin të tërë, letë mërdihën. Dillin veç mujt të më zënë. Edhe dikush me bu me i dalë për pala atit, dhe të më kenë zënë dilin. Po, ku në zënë dilin e dilin, vëlloh? Edhe autoritetit është shpërndam, ka ven për të gjithë. Aje dëshërën dhe qëka që është për të gjith, veç për Sikur se me doshë me dëshëru ditë me që për vete. Askush më shë, këtë në tërë. Pse, se sa so ma shumë njërshojnë, më ndzëjnë mu dritën. Ka ditë për të gjithën, hamdun i la. Ka mirësi për të gjithën, hamdun i la. Por e dëshëm me që për vete. I pangopur, pangopsia, lakmija ekstreme, bënd që njërëtjen zhëriqarë. Më nëse, subhanë Allah, nëse dikush ka arrit autoritetë, Kaçi kë autoritet, llogaritë autoriteti, po sa ashtu. Dikor më nesër se kë ka fituar pasuri, kë të ka që vëdimë në llogaritë pasuesi, jo bë ti frizosh me rrezkun tan. Ti e ke furizimin tan ai ka të veten. Kur kush kërkues s'a si merr furizimin, kur kush kërkues s'a si merr autoritetin, kur kush kërkues s'a si merr pushtetin. Gjithkusht e ka të nda me këtë punë, alhamdulillah. Djikut Allah jap një mundësi të caktuar për të dëshmuar spruv për të gjithë. Antaj lakmia e madhe pangopsi e madhe, dashuria e madhe për autoritet bën që njeriu të kinë zëri mes vetëllorëve. Është për shkaktet që diëtorit kanë përmend shkëndëruar, është gjithashtu ajo që vlen të përmendet se shpirtëlixia kur forsylimi s'ka. As nuk i duhet për mëshërby, as nuk e ka këtë veçë shpirtëlik. S'ka çë me pa mirë Allah na rujt. Diku sa kokës, kokës, kokës, ka koksit, koksit njerëz. Ka. Njeri që nuk i abon me një mirë për dikon, nuk i abon me pa mirë dikon, subhanallah. Cënë është kaku? Shpirt ligësia, shpirt ligë, i keqë, kopratës, me mujtë, krejt depot e furizimit që Allahu Gjelleo Ala i ka, i kështë marë për veti kujtë bukës i kështë donë. Këllana rojtë. Jo pse i dhimësët, jo pse menon se hergjojnë, jo, Po vetë që ka që mi po një skaçi umir. Allahu na lutë dha në kjo dha shpirtligësi. Është kaq që ti rashiku ndroçe diëtorin kanë përmendur që ne duhet të ruhemi nga këtu. Thellojmë që këto dukurit negative të largojmë. Po vullajse sa smunitën për hap, sa problemet janë për hap, sa mospajtimet për hap, sa të lëshëm për hap, sa probleme janë për hap. Për shfarë kur analizon kur e bën një studim të mirë vetë e shese shkaku kryesor, nuk është alkoholi, nuk është droga, nuk është kja, është zilija, ziliqarë. Dhe ziliqarë të pastaj munduën njërët të ndryshme që të privojnë të tjirë nga begatit që Allahua ka dhenë. Nështë nuk kanë mundësi mjë omarë krejtë, s'paku më smelonë më knaqë. Më smelonë më knaqë me begatin që Allahua ka dhenë. Mos naqen shtëpijat e ty, mos naqen pungen e ty, mos naqen, në ç'i heq mos naqen. Edhe kurajs qnoqet, e ta nuk e qnoqet. Subhanallahu. Ma rid shpirtëliksia e dikujt dinë kë drejja, që kur dikush, kur dyqite bashohet, bashohet siën mirë, ai që tashim qnoq, kërshë bofshin. Po çka ti nuk dikur më mos kërmesh, pse? Pse ti qnoqesh dikujt i sinë, pse? Pse të pengon ty kur dikush ambi, pse? Të knoqim, që po tkënohet jemi elhamdullahi çdi kush po knoashëd elhamdajdi kush po komunzime dal elhamdaj me haram se ka asta kamor ty zlum spi ban kërkuina me çe zot ja ka dhon elhamdullahi çdi kush po ngritet allah elhamdaj çdi kam pengoj njerzit elhamdullahi çdi kam pedoj po njerzit elhamdullilah e vazhëli uretja dëshir çë ta humbi njerzit begatin kjo është një ves i shëmtuar, që fatkecisht nuk është rast izoluar, por është dukuri, fatkecisht që është përhapë, dhe po përhapët vazhdimisht në shoqërinë tonë, dhe posilë problemet të mëdha në jetën bashkortore, posilë problemet të mëdha në jetën familare, shoqërore, kështë më ratë. Qëtë është ilaci për këtë smunje? Djetarë ka përmenë, loj loj ilacesh, une përmenë në shikur në ruar, Dy prëtyne. E para është pajto me të saktimin Allahut kë kë të saktimi Allahut? Allahut thot, e Allahut azhajal. Pse? Çka ka lidhje me saktimin e Allahut? Ka lidhje shumë. Allahu thotë: "E mihsuduna an-nase ala ma ataahum Allahu min fadl." Pse ata a thua vall? Ja kanë zilin njerëz me pra çka Allahu ka dhënë. Kush e ka dhënë këtë kët grua?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 Laqsoj, laqsoj më me mendoj kjo kjo kjo shkatarrrim i besimit. Me më mendoj niru se Allah do bë pa ditë. Po Allah ja ka dhënë kët begati. Allah ja ka mundzuq kët autoritet. Allah ja ka mundzuq kët mirësi. Allahu ja ka mundzuar. Po eto me caktimin e Allahut çrruhesh nga Zidija. E dyta, angazho. Shiko pse e ka marr? E ka marr kët begati. Po e ka marr për shkak se ka punu këtu të angazhuu këtu, ka ngajtuu, ka varpuktuu, ka mundzuu. Ka... E ka, një kethi këtu rrugë. Sa rrëndi a ke zilit e tjerve dhe ke dëshirë që të ndryshë keqë për ta dhe punan që njerëzit të mëndojnë keqë për ta dhe qaj të ahumë e mbëlsirën e begatisë sa punan këtë rritim në njëtë ndryshme që të janë zinë dikut këtë begati, mundosh në njëtë ndryshme që dikush mështë knaqet sa e bëjmë këtë pëse nuk guaj më të mirë edhe të mundohemi për pjeku Allah i Allahu جل و علا ja ka thon pse mundo apo përpjek. Po mundo edhe ti, përpjek edhe ti. Angazhohu në dike rrugën e suksesit. Në qoftë sa ti ke apo Allah me asken ka më tepër ty. Patjetër. Nga salla më has 15 kor raport special. Të gjithë jem rob të Allahu جل و علا. Ku shpërpjeket, Allahu جل و علا do ka mundëti. Për daj, ne çse këto dy i kemi parë, thash kohë shumë të tjera. Nga shkaça që, që dietari kanë përmet. Por ti më të kujdesu ruhemi andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dikush sheh diçë që i pëlqen ndëgjon diçë që i pëlqen të thotë masha allah pasoni re masha allah ose më thon allahumme barik lahu o zot jepi bereqet o zot çfarë e bëreçit këtë mirësi që ti ja ka dhënë lutet allah xhallahu për bereqet e përmirësi alhamdulillah faldre allah xhallahu për këtë mirësi që kemi dëgjuajë hej o kurt Shëllit mirë, njerëzit, Allah në ruhet, qëfar telefoni, qëfar shpija, për zbamë kështë se këtu mund më ramësysh me qëfarëm, thuj, elhamdulillah, Allah o të dashë breqet në këtë, Allah o të ruhet me këtë, Allah o të ashtoftë mirën me këtë, lëtë Allah në gjallatë për mirësi, kështu në kamësut për ega mirës, kështu të temi, kur shojmë dhe që në pëlqenë, kështu të reagojmë, e jo, Allah në ruhet të reagojmë,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 Dije se Allahu ja kanë darë dhe kënaqemi sa këtimi Allahu Gjallahu Ala dhe angazhavë dhe ty me bine se të ty Allahu tjepë. Me këto Allahu Gjallahu Ala në ndihman që në shëqërinë ton të lulizojnë mirësit. Të kënaqemi kërë ndëgjëmë se dikosh ka bërë diqët mirë, ka bërë diqë të rahatëshme. Êshtë rahatë, dimë lamë e të mirë, alhamdulla që dikosh është nashë. O, alhamdulla që ar dikush mirë, elhamdullahu dikush e rahat, ama kët mos thimë me hipokrizi. Branda na Venezuelia veç më gjuj, jo, me sinqeritet alhamdulillah. Hamdullahu çimë dikush po kënaqet. Alhamdulillah, edhe na po kënaqemi. Elhamdullahu gjithë kimi dukun kënaqsh. Se gjithkujt Allahu xhallahu i di ka diçka që kënaqet me ta. Po njerëzit kur nuk kënaqen me begati që Allahu ka dhënë, pse? Për shkak gjith të gjithmu elaqmoj çka ka. Po po nikam po, ti kisha pas çaj.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 nuk i ka rëjn tjasht, por i ka rëjn mrena. Njëri i pasur është njëri u um, që ka shpirtë pasur, që ka zemër të pasur, e jo që a i ka pasurri shumë. Njëri u um, mund të ketë pasurri shumë, por zemër të ketë varfur, shpirtë të ketë varfur, apo dhe kur nuk në qënë qënë ma qënë, o gjithë mund le ka në marrë shumë, marrë shumë. Në qënë qënë qënë ma, ma, ma qëllë ata ka saktuar. Në qofë se keni me të tjej p duke xjelëzuar të tjerët, duke pas zindat e tjera, ngase kjo nuk është rruga që sjell mirësi dhe që sjell begati dhe që sjell shpëtim. As gat buot e asna buotën tjetër. Allahu na leqë Allahu na ruan nga gazelia dhe Allahu na ruan nga sherrë ziliqarve. Dhe këç bënë të ndëshëm nga syri i tyra e nga çdo gjë e keqe që, që bëran për ty, Allahu na ruajë. Dhe boft Allah xhelalu ala që timit të vëllëzruar që si duat të duhemi në emër të Allahut me zveti të knaqemi kur dikush për neve knaqet, dhe të mërzitemi kur dikush për neve mërzitet. Kja është e që në mësën neve besim ju në Allah në gjela në hu. Allah në ruajt me ka që po i do fund shikondruar këti tëjtimi, në këtë pjesë të këti emisioni, e, si zakonisht e bëjmë një shkëpuj të shkutër, të dhe rikëthemi pastaj me telefonat e juaja në nëndesht një zoti një shkubreft.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 Andaj thot jam një motër e mbuluar, po nëna është kundër mbulesës. A ka shpresë që të më kthehet nëna? Po shpresa duhet të ketë gjithmonë, nuk duhet të humbisësh shpresën kurrë në, kur në Allahun e Azhgal. Po ne duhet të punojmë që kjo shpresë të bëhet realitet. Duhet të punojmë që kjo shpresë të bëhet realitet. Të punojmë duke u sill mirë me nënën, duke mos reaguar përballë ndoshta pa qenëçsë saj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 Ndeshta me voni fëçi. Një votë fëçi, janë një fëçi në sugjerim. Po, urna alo. Ah, a një lezuha, po të mundur për shembun kur nisi vetë me lezuhat, ëh? Po. Që me dizur pavdes. Po. E di. Po, po e kuptova. Pyetja tjetër? Po. Tjetër një sugjerim për juojalorve që menifiestë për debat televiziv, ëh? Po U duke që jeni shumë të bukë me disa kondrështa të forë që janë të islamit. Po? Fjellet e juve përtregojnë një butësit mave. Kështu që ato shumë arkan përtregojnë. Por që në mështë i përmini jenë atë atë në moderatorëve. Pasë që kërë jeni në debatë me e dhe me misafirë tjerë, që tu ka shi ka shi. Po? Ma meneja që do të ma, jo agresiv, po të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t po thieni pak më agresiv se ato po mundohesh të po profitojnë Kambodhia, Kamerunia ju edhe më ska pyetën gojë çertu të ishela veç është luçë çështojai, çiqë që është u krimë, mjekë që është u hajnie, që është u veramidh, fshojë edhe po nagjritoj shumë ata drejt me të ka dhuar. Se na vë prilezojë, edhe për ipfortsien nëpërmjet ekraneve televizive, në të vërtetë për lini një vërtet shumë keq, kur pndaj thot një vlojë ju, jo, në për shemb, po flas në dat askëzimin kontorave së foska presin shumë më shumë një dialog botan me një krister, por si një evropian ose amerikan, sekondor ku kur don më shpjegojuni gjoja për ishllamin, është ngjendje me lexu, me të kuptu, me analizu, jo nat më mbrava kurse tëna kategorizisht atë vetë po ndo koçi vetë edhe sapun apo mundon aty xhallar ose ose ne u sho, më falni shprehje non, ose ne e krezë ti r, çiformi na mësi na mermenia më, që jemi musliman Mos aty në 9:00, 0. Ma mer me anë ti, ju, si ju, po funi për ju në rramën dhe do të thoshë fjetën e disa tjera, disa tjera, po ndokë ti doim të kon tak më agresiv, çka kuptoj natë që ti je këtu për një meshë të thonë, jo, po ardha vetë sajt, kusën murvese murvese, kusën murvese murvese. U falni si u mora ko pak. Faleminderit. Po, Faleminderit për kuadrimin. Faleminderit për juve. Ë, uh, sa i përket ditës së parë, të lejohet هات më pa abdes.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 ë dyta se përkat sugjerimet e vërtëjes që e bëri Vllau për për, për doljen e hojëllarën e debatit publikë fillimisht nuk kemi të dalë shumë sepse na thillin shpesh apo nga se janë të rradha dhe si duket edhe këtë e bëjnë me, me qëllime të caktuara jo që e shohin të udhës të ftojnë hojëllarët në debat edhe kur ftohen padyshimse do të thotë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 Ljusë Allah në gjellewa që dhëtë në arruan, që të reflektojmë gjithë mund pozitivesht, të reflektojmë gjithë mund moralin dhe silën të unë që ne e kam su i dërguari, sërë Allahu aleyhi o sallem. Kemi në telefonat e inkuadrujmë. Selamu alaikum. Alaikum, selamu rrëtullam. Të astriti. Por në vëllë astrit? Erë kam një pyshe për shkë. Po, vëllë, po të ndëgjëm. Uh, si dhëtë në vetë punjene me përnd, në q Namaz në që bebana, po kuptan? Po. Si do të me vëpru njëre me qatë prëndë, në që vëse të shonë dhe ma në krej, do të shkazë. Po, po e qartë, la. Ashtë e qartë, për të qart, tja? Po, po, shumë e qartë, zotë i shpërbëlef, shumë e qartë. Alla shumë, salam, alaikum. Aleykum, salam, alaikum. Alaikum, alaikum. Kemi folë disarë për këtë problemë, Allahi që, nuk di si të themë, të adjekë kër ndëgjën se prindija, fyën, fen, djallet të ti. Vëllaj, qëfar do fejët e këta i djall? Nuk bënd fyët, nuk bënd malkon, nuk bënd shatë. E lere më, kër bëhet fjallë për islamin, që vetën të mira i sil njërzime, vetën të mira i sil atifmiu, vëllaj dhe prindit të atifmiu i sil vetën të mira. Përshka këse a islami mësën këtë mi që ta respektojmë prindin, që ta më dëgjëm prindin, që të silët mirë me ta e kështu më radë. Kemi telefonate, inkuadrojmë. Urdani? Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahumëtullah. Që a thatë feja Allah për landën fëtare që Allah së nuk ujinë fëqitë të namë, edhepse shumë shum, që di e madhe është në dhe të gjasht për qinë shri që në deklaru musliman, mësë me reagu, dishka muqu, dishka me voë, dhe shku të vene, ose po thonë të këtë njës pushtetarë që janë një ngriveshë, në anionit një aboha, a daj, ka dalë, apo lëbë i në vromë, qërë, kjetë e ka në landën të në fetarë, kjo është, s'mi të në lamë, mësojnë që e kam prejardëm pe i majmunit, kjo, kjo është diçka, përshikohën, misë një, një, skandal. E qartë, e qartë. E. Aho, Së, dlesë, amel, a ojo ësht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 Dhe të jetë ajë që i pajtonë njerëzë, ajë që i bashkonë njerëzët, ajë, njerëz, ajë që i uzonë njerëzë, ajë që i ndihmonë njerëzëve, ajë që i solidarë me njerëzët, gjitha këtu duhet të ketë besimtari, ku dhe që gjinë dhe ku dhe që cilë dhe me këtë dhe që rënaj. Një që të jetë një, një individ për qarës Allah në arruajtë, që me kënë të rënë i prish dhe vetë, dy gurë bashkë, si lejtë që shëtë pop Asalamu alaikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu është blef tu për misionin e përmundin, a sakrificën që bëjatni, desha mi bot dy pyetje. Po, ndonëse pyetja po rrotosh kështu, na, domethënë sipas besimit ton, besimit të helsunetit, besojmë se xheneti dhe xehnami ekzistojnë. Dhe domethënë xheneti ve xehnami do të jenë për disa, domethënë për xehnan kryesisht do të jenë përgjithmonë në xehnan. Mirë, po tash kur në fund kam dëgjuar që ibn prenian vejon kai mirahimehullah alaih apo tash fshiroj dith qi kan thon domethon se jehenami do ta fundai dikuro nuk vjeti oh. per yashum po tash po dash mendit sosh te vërtet kjo edhe per kia dytos pyetja dita oja shtoj faket qort po ra po po po e qort sum pyetja e dytos shtoj pra sham ne se shkojm xhamia tash me sa kryesisht dominon domethon faza ose domethon mosha pleçris ku je me flet Po tash na asnjë më dalim më, po na e di për shkakun se bën dysha bidotën në xhamin. Po më thano ke vojë natën e binding dhe po me një vizojle, që sa për me kry për shkak të neshta, a më ju justifiku para Allahut që domi na shtas më masë do bia, nëse nuk dohatëm, domethënë sahta bën gabime në poranë. Po e qartë, po shalom. Allah i shpërbliç. Edhe ty Allah pra, i për... për... shpërbliç. Aleikum selam wa rahmetullahi waarakatuh. Eh pyetja vëllait më, uh, më erhshëm, ishte lënda fetare në shkolla jemi. Vullai kjo çështje domethënë është dukur trajtuar e do dukur zvarritur pa nevojë, por shpresoj që fundi i kësaj pune të jetë hajër, të jetë ndobite muslimanëve. Me siguri pot është kërkesa e jonë më fuqishme, pot është më e organizuar kërkesa jonë, pot është një kërkesë e prindërve Pado shum se do të përshpejtoj procesi i futjes së lëndës fetare në shkolla. Por populli ju jo vetëm që nuk reagon për lëndën fetore. Po ne këmë lën, nuk tjera, por shumë shumë që mund nuk po reagojmë për gjatë të tjera, po shohim shumë padrejsi që bëhen, po shohim nga njëra dhe keqprrime të hatashme. Po shohim nga njëra që po privohen nga drejtë elementare, po po nga njëra po shohim se po po namirët, po namirët ka fshata pejgues dhe askus nuk ragon, nuk flitët për këtë, e kështë të marodhët. Njerën dhe si sa janë lodhë nga ragimë, janë lodhë njerën nga konflikti. Apo, përndaj, është presoj që i ke gjendë të përmirësohet më lejnë allatë madhënuar. Duhet përnujmë në këtë drejtim, të përdurim mjetët, nëmonë që janë mjetët të paces, mjetët të urta, mjetët të matura,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 çandom zbollet shpinën radhsisht në rukkosen seç gjat namazit at at prishet në namazin. Po, qartë. Selamulejhumullahu aleyh. Selamulejhumullahu okay. aleyh. Ë pas uh, lënd fetare, doon është një pyetje për qëndimin e Ibn Taymijes dhe Ibn Qaymit për xheni për xhenimin, na thon. Ë uh, padoshim se do më on nuk duhet marr mendimin e dietarëve vetëm prej një libri të tillë për një libit e ti, ose për një venu kë e ka sharuar, nëse nga njëre a mund të këtë foljë për atim në kontekst saktuar, apo, e që nuk është e mjaftushme që vetëm për aty të marim mendimit i për këtë qështi, por duhet që të studiojmë libret e ti të përcilim këtë mendim, kudë që e ka trejtuar e që në fund të dalim me një rezultat si duhet. Prandaj, se përkat Ibn Qayyim rahimullah, është e qartë në vetësi sa i shumë vende përmand se xhehhëni është i përhershëm dhe nuk ka fund. Gja sa Allah thot xali din fiha abada, ndër ta do të mbeten përgjithmonë, përgjithmonë. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah në shumë libra përmend se xhehhëni është përgjithmonë. Ndoshta se përkat Sheikh Hussein Timis rahimullah, ndoshta vende ka disa, ndoshta tekste, fjalë të tij thënë di që mund t'japin të kuptojmë se ka thënë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 nuk ka fund, sikur se edhe gjeneti që nuk ka, nuk ka fund, nuk përfundan asë njëherë. Kemi telefonat dhe këtë, e këndojmë telefonat në fundit për sante, urnani? Kallemi në rama. Në rama. Dhe shta një pytje. Po urnani, po të në gjojmë. Në qëtë një të kodë gjatë nuk ke fëmi, po? a është të rama gjenet me daftuë fëmi? Po, e qartu, e qartu. Selam alekim, aleikum. Aleikum, selam, Kalevshimir. Do të të të kjo është e pytja fundit për santa, përshka kësë edhe koha në karë në fund të emisionit. Po, vazhdojmë me përgjigjit në pytje që ka nërë, me dali ma më një vend do të të të të ku shumica njerëzve janë të vjetër dhe aty bëhen në diso veprime që ndërshka nuk janë përpuhetje me sunet në pejgamelis a.sallem.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 Pa dyshim e tingë. Pa kujdesi e zhbuluar desh, inshallah ja që bëhet padije me len Allah xhela ora falet, por duhet gjithmonë ta kontrolloni veten e tij dhe ta përmirësoni gabimin eventual që mund shfaqet në namaz. Dhe pyetja e fundit ishte për sonte është për adoptimin e fëmijëve. Nëse ndjerë nuk kanë fëmijë janë spëruar dhe kës propi Allah xhela wala, duhet që Allah ta falenderojmë për këtë dhe të jemi të durueshëm. Nëse dëshiron të adoptojë fëmijë, nuk prish punë. Lejohet të adoptohet fëmiu, por duhet që para prakesht të informohen me regulat fetare që kanë të bëjmë adaptimin. Si kur që është për shambull, ti të regojë më vonë se këta nuk janë prind e tu rralë. Edhe duhet ditë se në qofës është vajzë, kur të rritet, nuk e ka të liuar që të thonë të rrinë bashkë, ma atë që e ka rrit për i burit. Se ajo është do të të e huaj për te dhe kjo është i huaj për te, apo në qofës është moshkullë, do të thotë birsohet në mënyrë të caktuar fetare sikurse janë rregullat. Prandaj kjo është një kapitë e madhe në jurisprudencën islame që i ka rregullat e veta. Prandaj mendoj që dikur që dën këta bën, duhet që të informohet drejtpërdrejt me rregullat e caktuara që kanë të bëjë me adoptimin e fëmijëve, përndryshe nuk ka diçka të keqe, posaçërisht sot do të thotë kujdesi përta nëse janë ne në për në për vende të ndryme që mund të